Mörprau, a féregháza Fordította Somogyi Gábor De ím egy csúszó rémalak, Mint vérvörös gomoly, Előgyűrűz a színfalak magányaiból. Jön, jön, és a bábok soka, A csúszók kell lesz. Sír a szeráf, férgek foga, Emberek vérével veres. Edgár Allen Poe, A győztes féreg, Részlet, Babics Mihály fordítása Órákon át csak ültem az íróasztalomnál, miközben hiába valóan próbálkozásnak bizonyult minden erőfeszítésem, hogy megragadjam és papírra vessem az elítélt bűnöző érzéseit a síralomházban. Tudják hány órát, sőt, napot vesz igénybe az ember azon törekvése, hogy el tudja érni a kívánt hatást, hogy ráérezzen a hirtelen heves ritmusra. De milyen gyakran esik meg, mintha maga a sors avatkozna közbe, hogy valami közbe jön, és ezzel elront mindent. Pedig az út egy pillanattal ezelőtt még oly egyenes és ragyogó volt. Nos, velem pontosan ez történt. Épp a kulcsaimért nyúltam, amikor lakótársam, aki már régóta némán egy magazinba temetkezett, csendesen így szólalt meg. A hold vajon tényleg létezik? Hirtelen felnéztem. Fred az ablaknál állt és különös figyelmet szentelt a kinti sötétségnek. Érdeklődve felálltam, odaléptem mellé és követtem a tekintetét. A hold már fázisában járt, de még eléggé kerek volt, hatalmas vörös pajsként függött a fák lombjai felett. Eléggé valóságosnak tűnt. Volt valami barátom különös viselkedésében, amely miatt nem reagáltam úgy, nem éppen szerencsés közbeszólására, ahogyan egyébként tettem volna. Miért mondod ezt? kérdeztem egy pillanatnyi tétovázást követően. Szégyenlősen felnevetett, félig meddig menteget űzve. <gül> bocsánat, hogy hangosan gondolkodtam, csak egy bizarr feltevésen járt az agyam, amelyről nem rég olvastam. A holdról? Nem, csupán egy átlagos, kísértett történetről van szó, az a fajta, amiket te is írsz. A címe Mi alatt pán jár. De nincs köze a holdhoz ismét a vörös félgömbre nézett, amely most csápatag villódzó fényjel világította meg a sötét utcákat. Aztán így folytatta. Tudod, Earth, nem fér a fejembe. Végül is, lehet, hogy van benne valami. A bizarr spekuláció mindig is Fredre szórtja volt, rám pedig szentimentális hatást gyakorolt. Így aztán türelmesen vártam, miközben az említett elméletről fantáziált. Art, Vágott bele végre. Hiszel azokban a régi mesékben, amelyek a valóságossá vált gondolatokról szólnak? Úgy értem, fizikai létezőké átalakuló gondolatokról. Egy pillanatra elgondolkodtam, mielőtt még feltört volna belőlem a kuncogás. Egyszer egy fiatal ember azt mondta Kerlinek, hogy elhatározta, elfogadja a valóságként az anyagi világot, Mire az idősebb férfi erre csak annyit válaszolt. Istenemre, tegye azt! Igen, gyakran találkoztam már az elmélettel. Nem érted a lényeget, vágott vissza hirtelen. Ha elfogadod valósnak a fizikai világot, akkor mit fogadsz el? Valamit, amelyet Isten teremtett? És honnan tudjuk, hogy a teremtés lezárult? Mi van, ha a könyves polcos sétált? Majd rövid idő elteltével visszatért és leporolt egy vastag régi bőrkötéses kötetet. A feltevéssel először ebben a könyvben találkoztam, mondta és átnyálaszta az elsárgult oldalakat. De csak azután vettem komolyabban, miután elolvastam ezt a passzust. Hallgass csak! A Biblia azt írja, Isten megteremtette az eget és a földet. De miből teremtette? Nyilvánvaló, a gondolatból, a képzeletből, akaratból, ha úgy tetszik. A Biblia ezután azt mondja, és megteremtette Isten az embert a saját képmására. Ez nem azt jelenti, hogy az ember rendelkezik az összes Isteni tulajdonsággal, csak kisebb mértékben. Ezért hát, ha Isten minden hatóságában képes volt az elméjével megteremteni a világegyetemet, akkor az emberi elme, amely hasonlatos istenéhez és annak részese itt a földön, még ha végtelenül kisebb léptékben, de ugyanúgy képes az akarat erejével teremteni, nem? Vegyük például a kezdetek kezdetén létező ősi isteneket. Ki tudja, talán őket is az ember teremtette. És ha már megteremtődtek, ki tudná megmondani, hogy nem fejlődtek-e pusztító ki, akik kikerültek teremtőik hatalmalól? Ha ez igaz, akkor az egyetlen mód, hogy elpusztítsuk őket, ha többé már nem hiszünk bennük. Talán ezért pusztultak el az ősi istenek is, amikor az emberek a keresztény hit felé fordultak. Egy ideig csak némán bámult rám, mi alatt én a gondolataimba merültem. Különös, miféle gondolatok születhetnek egy ember agyában, szólaltam meg. Onnét tudnánk, hogy mi a valódi és mi az elképzelt. Milyen fai képzelgésekkel rendelkezünk, úgy értem, ami közös mindannyiunkban. Már értem, mire céloztál, amikor azon töprengtél, vajon a hold valóban létezik-e. Képzelj el egy törzset, egy szektát, folytatta. Ahol mindenki ugyanazt gondolja el, ugyanazt a nem valóságos alakot. Mire lennének képesek, ha elszántan és mélyen ugyanarra összpontosítanának? Fizikai megnyilvánulása lenne, amely számukra, akik nem hisznek, idegen, és így folytatódott a társalgás. Amikor végül aludni tértünk, a hold, amely eszmecserénk apropója volt, közel járt már a zenitjéhez, és hűvös fénysugarat lövelt a nagyon is létező anyagi világba. Következő reggel mindketten korán keltünk. Fred banki hivatalnokként folytatta hétköznapi munkáját, én pedig késve leültem az írógépem elé. A tegnapesti beszélgetés után úgy találtam, hogy különösebb nehézségek nélkül sikerül kibontakoztatnom egy összetett jelenetet, és még aznap este elpostáztam a kész és javított kéziratot. Amikor barátom bejött, már higgadtabban beszélt, mint múlt éjszaka, és még azt is elismerte, hogy az elmélete teljességgel metafizikai természetű. Az általa felvetett vadásztúrával kapcsolatban azonban már korán sem volt ennyire visszafogott. Romantikus lelkének a banki munka pusztán mókus keréknek bizonyult, és ritkán részesült abban a szerencsében, hogy egy időre ki tudott törni onnét. E lehetőség nem csupán azért volt számomra is örvendetes, mert ihletet meríthettem belőle hanem mert a fejemet is kiszellőztethettem végre. Lőnék én is néhány mókust, egyeztem bele. És tudok is egy jó helyet. Holnap indulhatunk? Igen, holnaptól leszek szabadságon, válaszolta. De már egy jó ideje szeretnék visszatérni jó öreg vadászterepemre. Nincs olyan messze, bő száz mérföld innen. Ekkor bocsánat kérően nézett rám, amiért keresztül húzta számításaimat. De Szakrament Woodban annyi mókus él, amennyit még sohasem láttál. Úgyhogy ez el is dőlt. Szakrament Wood átlagon felüli hely. Két vagy három mérföld széles, és kétszer olyan hosszú, és teljes széltében elfoglalja azt a különleges völgyet, amely tulajdonképpen a rögös felső Ozark egy mélyrepedést jelent. Folyószeli ketté, Semmi jele annak, hogy ez egy normális völgy lenne. Csupán ott van, merő fizikai jelenléte minden kérdésen felüláll. Szeszélyes, fáktól petjezett hegyek szegélyezik mindkét oldalát, mintha csak zordon voltukkal igyekeznék ellensúlyozni a hely kecses üdítő jellegét. És most jön a különös rész. Habár az összes hegy lakott a környéken, nyilván jó híren, az erdei völgy minden lenyűgöző termékenységének dacára sosem látott még egy kapavágást sem. A magas, elmosódott tölgyesben favágó baltája még nem csapódott fatörzsbe. Én is jól ismertem szakramentvódot. A sportemberek paradicsomának számított, és már kétszer is jártam arra vadászni. Igaz, jó régen történt már, és mára már el is feledkeztem róla, ezért igazán örültem annak, hogy most újra felidézhetem. Ha van egy hely, ahol a mókusok gyorsabban teremnek, mint hogy leszedhessék őket, az csak szakramentvúd lehet. Már délutára járt az idő, amikor a legutolsó hegyi ösvényt is megjárva végre kiértünk egy tisztásra. Az út mentén egy apró deszkatetős viskó állt, mögötte pedig egy hajtott alak kopottas soverában elszáradt gyapot köteget darabolt. Ez a vénzeke lesz, mondta meggyőződve társam, és szemei felragyogtak a gyerekkori emlékek visszatértétől. Hello! kiáltotta és előre lépett. A vénhegy lakó felegyenesedett, arcát összeráncolta a felismeréstől. Egy pillanatig csak állt, amíg a társam a vadászatról nem kérdezte. Ekkor szemei ismét szürkévé váltak. Hevesen megrázta a fejét. Nincs most vadászat, fiúk. Minden halott. Sakrament halott. Halott? Az lehetetlen, kiáltottam fel. Mi történt? Azonnal tudtam, hogy túlságosan tolakodóan viselkedem. Egy hegylakó sem fog felvilágosítást adni olyas valakinek, aki ennyire bele akarja ütni az órát mások dolgába. Egy hitetlenkedő kívülállónak meg még kevésbé. Az öreg ember visszatért a munkájához. Nincs most vadászat, ismételte meg, és dühösen neki esett a gyapott szálaknak. A visszautasítás oly nyilvánvaló volt, hogy nem maradhattunk sokáig. Az öreg Zeke túl sokáig élt itt egyedül, bizonygatta Fred, ahogy távozni készültünk. De előbb-utóbb minden lakóra ez a sors vár. De jól tudtam. Ez a túra félig meddig már el lett rontva, és azt is feltételeztem, hogy emiatt a szerencsétlen közbeszólásom miatt még neheztel is rám. Azonban nem szólt erről egy szót sem, csak annyit közölt, hogy Szakrament Wood lesz a következő völgy. Tovább mentünk. Az ösvény előttünk egy darabon egészen a csúcsig emelkedett, majd pedig, miután meredeken ereszkedni kezdett, kirajzolódott szemünk előtt szakrament vód a maga teljes pompájában, ahogyan még sohasem láttam az előtt. Gyönyörű, világos, piros, sárga és barna foltok kavarogtak, ahogy a terjedelmes fák mind őszi ruhába öltöztek. Ahogy az erdő messziről kicsiben feltárult, Láttuk, ahogy villódzik, mint egy hegyító felszíne a kora őszi száraz hőségben. De ahogy egy darabig csak bámultuk az előttünk elterülő látványt, a tisztátalanság bizonytalan érzésébe egész testem beleremegett. Talán az öreg hegylakó baljós szavai voltak rám ekkora hatással, vagy csupán a szíven fejezte ki azt, amit elmém volt? Hogy még nem érkezett el az ideje annak, hogy a zöld növényzet helyét a halál árnyai foglalják el? Vagy valami teljesen másról volt szó? Valami érzék felettiről, tudatalattiról, ami azért elég erős jeleket küld ahhoz, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül? Azonban nem sokáig rágódtam ezeken a kérdéseken. Az emberi elme, mint azt már régóta tudtam, az események logikus egymás utániságának kedvéért gyakran megfricskálja a tényeket a következetesség jegyében. Talán nem is éreztem semmit, és gondolataimat nagyban befolyásolták a későbbi események. Minden esetre Fred, noha rémséges sápat volt, nem szólt semmit, szóval némán folytattuk alászállásunkat a völgybe. Az éjszaka... Szakramentwood mély völgyében korán beköszöntött. A nap már a nyugati hegyek ormán nyugodott, amikor beérvén az erdőbe tábort vertünk. De csak később pult ránk a viszonylagos sötétség, a hegyláb, amelyen leereszkedtünk, még enyhe aranyszínű fényben fürdött. Pipával a szánkban vártuk a sötétség beköszöntét. Oly békés volt a félhomályos erdő, ám Fred és én még így is furcsán csöndesek maradtunk. Talán ugyanazon járt mindkettőnk agya. Miért hullatják ezek a tömzsifák már ilyen korán a lombjukat? Miért hallgatott el minden madár? Honnét szivárog ez az alig érezhető, de összetéveszthetetlen rothadásszag? A vidám pattogó tűz hamar eloszlatta félelmeinket. Ismét két vadász lettünk, akik élvezik a szabadságot és a várakozást. Én legalábbis. Fred azonban valamiképp sikeresen megingadt a biztonságérzetem. Art, bármi is legyen az oka, be kell látnunk, hogy Sacrament Wood halott. Öregem, ezek a fák azért nem állnak készen a téli alvásra, mert már halottak. Miért nem halljuk a madár szót? Ez a hely mindig hangos a szajkók csivitelésétől. De vajon miért érzem ezt, mióta csak megérkeztünk ide? Árt, én érzékeny vagyok az ilyesmire. Észreveszem, ha egy sötét éjszakán sírkert mellett haladok el. És ugyanezt érzem most is. Egy sírkertben járunk, én mondom. Én is érzem. Feleltem. És ez a szag? De most arra elmúlt. A tűz fényében máshogy festenek a dolgok. Igen, a tűz mindent megváltoztat. Hallod a nyögéseket a fák között? Azt hiszed, csak a szél az? Én mondom, tévedsz. Ez nem a szél. Valami nem emberi lény szenved. Talán bántja a tűz. Kényelmetlenül felnevettem. <gül> Ugyan már mindjárt nekem is feláll a hátamon a szőr, ha folytatod. Én is érzem, higgy nekem. Még a szagot is érzem, de csak az az öreg ember rémisztett meg ennyire. A tűzfénynél minden más. Most már minden rendben lesz. Igen. Felelte. Most már minden rendben lesz. Annak ellenére, amilyen ideges volt, Fred aludt el először. Mielőtt én is elszenderedtem volna, összép kapartam a parazsat, és hosszú időn át csak bámultam pislákuló fényét, és a tűzről gondolkodtam. A tűz megtisztít, mondtam magamban, de mintha kívülről érkeztek volna a gondolatok. A tűz tiszta, a tűz éltet. Testünkben az élet alapja az oxidáció. Igen, tűz nélkül nem lenne tisztaság a világban. Hamarosan én is álomba merültem. A tűz már kialudt, amikor felébresztett egy halknyögés. Csend honolt az erdőben. Egy apró recsenés, egy falevél sustorgása sem törte meg az éjszaka mély némaságát. Aztán megéreztem a bűzt. Amint megütötte az orrom, kezdte egyre áthatóbban betölteni a levegőt, súlyos, már-már tapintható tömegé változtatva azt, amely alatt a föld is besüpped. Émeítő bűzörvény lett körülöttem. Halál és bomlás kipárolgása. Ismét hallottam egy jajdulást. Fred! szólongattam folytott hangon a társam. A válasz ismét egy nyögés volt. Megragadtam a kezét, de az ujjaim egy rothadó hulla kocsonyás húsába martak. Úgy szétrepett rajta a bőr, mint egy húsos gyümölcs héja. Nyálka csorgott a kezemről és az ujjaimról a földre. Az iszonyat hullám a közepette tüzet gyújtottam. Apró fényénél láttam meg egy pillanat erejéig az arcát. A bíbor, püffett, mozgó hús szinte teljesen eltakarta kikerekedett szemét, fehér férgek rágták feldagadt testét, Bújtak elő az órjukából, és tűntek el hamuszürke ajkai között. Az émeitő bűz még erősebb lett. Elkínzott tüdő menekülés után sóhajtott. Aztán egy rémült kiáltással elhajítottam a meggyújtott gyufát, az ágyamra vetettem magam, és beletemettem a fejem a párnába. Hogy milyen sokáig feküdtem ott émelyegve, reszketve és hányingerrel ingerrel küszködve, nem tudom. De lassacskán felfigyeltem a fatetők gyors suhogására. A vastag ágak recsegtek, ropogtak, még maguk a fatörzsek is fájdalmasan sóhajtoztak. Felnéztem, és vörös fényt láttam felé maradni. Villámcsapásként hatolt elmémbe a tudat, a tűz tisztít, a tűz éltet. Tűz nélkül nem lenne tisztaság a világban. És ekkor felugrottam, mindent megragadtam magam körül, és az elelhaló lángok közé vetettem mintha a halálszaga elillanni látszott volna, vagy csak beképzeltem magamnak. Tűzifát raktam halomba, hogy tűzem Szerencsére a gyufa, amelyet eldobtam, már elszárat levelekre esett. Amikor eszembe jutott társam, a tomboló tűzlángjai tizenöt láb magasra csaptak fel. Lassan fordultam felé, egy bomló, nyálkás hústömegre számítottam, de egy élő embert láttam, aki békésen aludt. Arca vörös volt, keze némileg duzzadt, de egyébként minden rendben volt vele. Lélegzett. Talán csak álmodtam a dökszakot és a halálát. Az a sok féreg, csak egy rossz álom lehetett. Felkeltem és megvártam, hogy feleszmélyen. Rám majd miután meglátta a tüzet, felordított rémületében. Szemén megcsillant a tűzfénye, mint amikor egy kisgyermek először temetkezik bele a tisztító lángok rejtéjébe, majd pedig amikor kezdett magához térni, félelem és reszketés költözött a tekintetébe. – A férgek! – kiáltotta. – A lárvák! A bűzzel együtt előjöttek! Felébredtem, amint kihúnyt a tűz. Meg sem tudtam moccanni, egy hang nem jött ki a torkomon. De a férgek ott voltak, nem tudom honnét jöttek, talán a semmiből. Elértek, rámáztak is, és rajtam lakmároztak, és velük jött a bűz. Csak úgy megjelent, ahogy a férgek a semmiből. Aztán a halál. Meghaltam. Elrodhattam, szétmállottam, és a férgek felzabáltak, és a lárváik. Tényleg meghaltam, én mondom. Vagy csak meg kellett volna. Tenyerébe temette az arcát. Hogyan őriztük meg józan eszünket azon az éjszakán? Fogalmam sincs. Órákon át tartottuk életben a tüzet, és órákon át nyögték a magas fák körülöttünk a haláltusájukat. A dögvészes halál nem tért vissza. Fura, de a tűz valamiképp távol tartotta tőlünk. Azonban éreztük, és valamelyest felfogtuk, hogy alattomos, gonosz lény mászkál a sötétség leple alatt. Ettől a démoni erdőtől testünk-lelkünk fájdalmasan veszékelt. Nem tudtam felfogni, hogy Fredet miért tudta ilyen könnyedén elragadni a halál, míg nekem nem esett bántódásom. Azzal próbálta megmagyarázni, hogy az ő agya fogékonyabb, érzékenyebb. Érzékeny? De mire? Kérdeztem. Nem tudott erre mit mondani. Végül beköszöntött a hajnal, és nyugat felé terelte a sötétség foszlóhálóját. Az egész erdőben, ott is, ahol mi álltunk, a hatalmas fák kínnyukban sustorogtak és csikorgatták fájdalmukban milliónyi fogukat. A keleti gerinc fölött pedig előtűnt a ragyogó nap, tiszta fényével megvilágítva a fák lombozatát. Még sohasem jött el nap ennyire lassan, és még sohasem vártuk ennyire. Fél órán belül összeszedtük a cókmókunkat, és nekiramottunk a nyitott útnak. Fred! Emlékszel még a néhány nappal ezelőtti beszélgetésünkre? Kérdeztem társamat egy kis idő múltán. Vajon a most történtekre is magyarázattal szolgálhat? Úgy érted, pusztán halucináltunk. – Akkor ezt hogy magyarázod? Feltűrte az ingóját a könyökig és megmutatta a karját. Hogyan is felejthettem el, mint valami békjó, bőrén ott vöröslött a kézlenyomatom? Megéreztem, hogy megragadtad a karom, mondta, és itt a bizonyíték. Igen, válaszoltam lassan. Nagyon sok mindent át kell gondolnunk. Majd némán tovább kaptattunk. Még a délelőtt folyamán hazatértünk, is, világos nappal a dolgok kezdtek más fényben feltűnni. Azt hiszem, az emberi elme nem átok, hanem a legkönyörületesebb dolog a világon. A tudatlanság csendes, oltalmazó szigetén tengetjük életünket, és egy patakocska alapján képzeljük el azt a sötét és mértéktelen széles tengert, amely körülvesz minket, és csak az egyszerűséget és a biztonságot ismerjük fel benne. És ha netán a rejtély és a káosz örvénylésének és áramlásának csak egy apró darakkája is érzékelhetővé válna még számára, azon nyomban beleőrülnénk csak hogy nem érzékeljük. Ha a hűs vizét egy egyszerű áramlat is felfodrozná, nem hinnénk a szemünknek. Elménk elutasítaná, hogy felfogjuk a látványt. Ezért aztán különös ellentmondásba kerülünk. Egy iszonyatos esemény felfogása után testünk és lelkünk sokáig zakatoltá válik, de még a leghátborzongatóbb tapasztalat is jelentéktelenné válik a nap tiszta fényénél. Hamarosan az ebéd elkészítésének közönséges mozzanatait fogjuk elvégezni, hogy kielégítsük látszólag telhetetlen étvágyunkat. Ám mégsem feledünk semmit. A sérülés Fred karján gyorsan begyógyult, egy hét múlva egy horzsolás sem volt látható rajta. Mi azonban megváltoztunk. Láttuk az ellenáramlatot, és már tudtuk, világos nappal a hirtelen emlékektől ránk törhet a hányinger. Éjszaka azonban, még ha el sem a lámpát, a rettegés eláraszt bennünket. Az az éjszakai esemény most már az életünk részévé vált. Ennek ellenére nem voltam felkészülve arra a megrázkódtatásra, amely nagyjából egy hónap múlva ért minket. Fred hull a rontott be a szobába. – Olvasd ezt! – nyögte hangon, és a kezembe nyomott egy újságot. Egy cikre mutatott. Hegylakó lelte halálát. Egy magányos hegylakót, név szerint Ezékiel Wipit, 64 éves, tegnap holtan találtak a kunyhójában a szomszédok. A vizsgálatok a bomlás szörnyen előre haladott állapotát tárták fel. A boncoló orvos szerint a halál már legalább két hete beállt. A halott kémi vizsgálat idegenkezűség esetét kizárta a helyi erők azonban még értékelhető és használható nyomok után kutatnak. Jesse Layton, szomszéd, az elhunyt idős aglegény közeli barátja, azt állítja, előző nap meglátogatta őt és beszélt is még vele. E kijelentése alapján valószínűleg még letartóztatásra is sor kerülhet. Szent ég! Kiáltottam fel. Ez azt jelenti? Igen. Bármi is legyen, Terjed. És már kijutott az erdőből. Isten tudja, milyen messzire ér el. Nem. Ez nem egy járvány. Ez él. Hallott, Fred? Él. Éreztem, Fred, is, hallottam is. Azt hiszem beszélni próbált hozzám. Egy szemhúnyásnit nem aludtunk aznap éjjel. Minden egyes félig már elfeledett momentumot vagy ezerszer felidéztünk, miközben félelmünk és rettegésünk a sötétségben nőttön-nőtt. Messi földekre szerettünk volna menekülni, a hátunk mögött akartuk hagyni az átélt rettegést. Aztán maradni akartunk, és elpusztítani a pusztítót. Tervet akartunk kovácsolni. De mi gyűlöletes gondolat? De mégis hogyan tervezzük meg a harcot a semmi ellen? Olyan tehetetlenek voltunk, akár az öreg hegy lakó. Így hát örlődve, ellenmondásos vágyaink közt a leginkább kiszámítható dolgot tettük. Semmit. Talán még vissza is térhetett volna életünk a hétköznapi normális kerékvágásba, ha nem érkeztek volna újabb hírek a korság terjedéséről és további halálesetekről. Végül persze elmondtuk másoknak a velünk történteket. De a firtató tekintetektől és a nyilvánvaló feszengéstől egyértelművé vált számunkra, hogy kételkednek a szavunkban. De hát mégis kiszámíthat 1933-ban arra, hogy épeszű ember hitelt ad egy ilyen képtelen beszámolónak. Így aztán saját jól felfogott érdekünkben nem beszéltünk többé a dologról senkinek, de egyre nagyobb a kísértük figyelemmel a lassú, de megállíthatatlan terjedést. Tél közepén jártunk, amikor az első várost elérte az egyre táguló kör. Egy hegyi kisvárosról volt szó, alig félszáz lakossal, a halál az ágyukban érte el mindannyiukat egy fagyos téli éjszakán, késő éjszakán, mert senki nem menekült meg. Amikor másnap az arra járók rájuk találtak, beszámolóik alapján a holtestek ugyanolyan előre haladott bomlási állapotban voltak, mint az összes többi esetben. Ekkor az eddig közömbös világ végre hinni kezdett. De még így is a legegyszerűbb, legkízenfekvőbb magyarázatot keresték, és nem voltak hajlandók foglalkozni azzal az eshetőséggel, amelyről mi számoltunk be. Azt mondták, ez egy új járvány, amely az egész hegyvidéket fenyegeti. Ezért el kell költöztetni mindenkit. Néhányan el is költöztek, de az optimisták, akik bíztak az orvosokban, maradtak. Ahogyan mi is, bár nem igazán tudtuk miért. Igen, a világ végre felismerte a fenyegetést. A járvány az egyik legfelkapottabb vita téma lett. Az ítéletnapi hívők a világ végét emlegették. Az orvosok pedig, ahogy általában munkához láttak. A fertőzött területekre sereglettek, miközben attól féltek, hogy saját testi épségüket veszélyeztetik a hullák vizsgálatával, és végül rátaláltak a bomlás okozójára és a férgekre. Felszólították a helyieket a veszélyzóna körüli területek elhagyására, de hogy elkerüljék a pánikot, megnyugtatták őket. Már sejtjük, mi történt, mondogatták, mintha csak egy nyomozó irodából érkeztek volna. Reményeink szerint hamarosan izoláljuk a halálos baktériumot, és előállítjuk az ellenszert. A világ pedig hitt nekik. Még én is félig meddig elhittem, és reménykedni merészeltem. Ez egy járvány, mondtam. Egy különös, új járvány, amely megtizedeli az országot. És mi ott voltunk, és láttuk. Nem, ez nem egy járvány. Vágott vissza Fred. Ott voltam, éreztem, hallottam. Ez fekete mágia, én mondom. Nem orvosságra van szükségünk, hanem egy mágusra. Félig meddig hittem is neki. Aztán beköszöntött a tavasz, és a fenyegető korság már tíz mérföldsugarú körben pusztított, amelynek az erdő volt a középpontja. Elég lassan, de biztosan és megállíthatatlanul terjedt. A néma halálos masírozás és a halálozások még mindig megválaszolatlanul maradtak. Csak a félelem volt biztos. És mivel hétről hétre csak rossz hírek érkeztek az orvosoktól és a területet megszállt tudósoktól, kétségeim egyre erősödtek. Ha ez egy ragály volt, kérdem én, hogyhogy -hogy napközben sosem szed egyetlen áldozatot sem. És miféle kor képes minden létformát legyőzni, Állatit és növényit egyaránt. Ez nem lehet egy járvány. Szögeztem le végül. Vagy legalábbis kapaszkodtam ezzel az utolsó szalmaszába, nem egy átlagos fajta. Fred, szólítottam meg egy nap. Ha igazad van, ki nem állhatja a tüzet. Ez lehet az egyetlen esélyünk az igazad bebizonyítására. Égessük fel az erdőt. Viszünk magunkkal kerozint. Felégetjük az egész erdőt, és ha igazad van, az a dolog el fog pusztulni. Felderült az arca. Igen, ha leég az erdő, elpusztul. A tűz mentett meg engem. Én is tudom, te is tudod. Tűzzel nem lehet egy ragályt gyógyítani. Átlagos fákat nem képes sóhajtozásra és nyögésre bírni, mi alatt a haláltusájukat vívják. Égessük fel az erdőt, és az a dolog vele együtt elpusztul. Ezt gondoltuk, és ebben hittünk. És munkához láttunk. Szereztünk négy hordó kerozint, gyertyát és fákját. Egy kora márciusi tiszta hűvös nap reggelén elindultunk a teherautóval. Csípős, hideg, északi szél fújt, és a fagytól elkékült a kezünk a nyitott járműben. De ez csupán természetes hideg volt. Mielőtt élesen belénk mart volna, szinte képtelenek voltunk elhinni, hogy a halál romlott és terméketlen vidéke felé tartunk. Kelet felől az alacsonyan járó nap azonban már lövelte sárga sugarait a rügyező fák közé. Még mindig tartott a kora reggel, amikor megérkeztünk a lassan terjedő halál szélére. Az utolsó áldozata itt alig egy napja végezte be sorsát, de még ha nem is közlik velünk ezt a tényt, mi magunktól is rájöttünk volna az élet teljes hiánya láttán. Az apró rügyek, amelyeket korábban észrevettünk, errefelé minden fáról hiányoztak, mintha még a tél derekán járnánk, az összes kiszáradtan és megfagyva állt. Vajon az itt lakók miért nem törődtek a figyelmeztetéssel, és miért nem menekültek el? Persze a legtöbbjük így tett, de egy maréknyi hegylakó maradt, és most egyik a másik után fogja halálát lelni. Folytattuk utunkat a sziklás és meredek csapáson, magunk mögött hagyva a normális világ nyűsgését és biztonságát. Csak képzelődtem, amikor úgy láttam, hogy sötét árny takarja el a napot. Nem vált minden dolog kisé borongóssá? Csöndben vezettem tovább. Halvány bűz csapta meg az orromat, a halál szaga, és egyre orfacsaróbb lett. Fred sápat volt, és ami azt illeti, én is. Sápat és gyenge. Ha meggyújtunk egy fákját, szólaltam meg. Talán megszűnik ez a szag. Ezért fényes nappal fákját gyújtottunk, és így haladtunk előre. Elhaladtunk egy disznóol mellett, fehér csonthalmaz fény lett a napon, a hús teljesen eltűnt róla, valami felzabálta. Miféle rémséges dolog történhetett az állatokkal, mi alatt aludtak? Most már biztos, hogy igazam volt. Sötét fellegek gyülekeztek, a nap ugyan még sütött, de sokkal gyengébben, mintha csak részleges napfogyatkozás zajlott volna. Közel volt már a völgy. Elhagytuk az utolsó hegyet. Elhaladtunk a hegylakó viskója mellett, aki először vált a kór áldozatává. Majd megkezdtük az ereszkedést. Sakrament vúd, alattunk feküdt. Korán sem olyan üdén és zölden, mint amikor először megpillantottam évekkel ezelőtt. De nem is abban a színpompában, mint legutóbbi őszi kirándulásunk során. Fagyott volt és ködös. Fekete felleg burkolta be. A sötétség takarója, pokoli, homályos gomolygó köd. A halott tájra nehéz lepelként borult és eltakarta azt vizslató szemünk elől. Hallucináltam volna? Vagy tényleg hallottam egy mély sóhajt felszállni a szent névvel illetett szentségtelen erdő mélyéről? Vagy nem igazán hallottam, inkább csak megéreztem? Egy valamit illetően azonban igazam volt. Lehult a sötétség. Minél jobban behatoltunk a köves úton, annál jobban belemerültünk a halál ezen erdőjébe. A nap pedig mindinkább elhalványult, miközben utunk egyre homályosabbá vált. – Fred! – mondtam halkan. – Elrejtik előlünk a napot. Megfosztanak a fénytől. Az erdőben sötét lesz. – Igen! – válaszolt. – A fény bántja őket. Éreztem a kínyukat és a fájdalmukat aznap reggel, amikor felkelt a nap. Nem tudnak fényes nappal ölni, de most már erősebbek és képesek elrejteni a napot. Mivel a fény elpusztítaná őket, ezért ők pusztítják el a fényt. Meggyújtottunk még egy fákját, és tovább haladtunk. Amikor beértünk az erdőbe, a sötétség fokozódott. A köt pedig szinte már olyan kézzel foghatóvá és vastaggá vált, hogy kész hold világos sötétség uralkodott. A fény azonban, amely az elátkozó erdőt füröztötte, nem fehér színű volt, sokkal inkább vörös, mint a vér. Olyan vörös gyűrű vette körül, mint egy kialvatlanságban szenvedő beteg szemét. A nap korán sem volt tiszta, olyan gyenge, erőtlen és beteges, mint mi magunk, akik új rémségekkel néztek farkas szemet. A vörös fény egybeolvadt fákjaink bíbor és vérvörös színnel világította meg körülöttünk az egész tájat. Olyan gyorsan vezettem, amennyire csak a szilárd talaj lehetővé tette az átkelést, de csak az erdő legszéléig, ahol is a göcsörtös és vékony cédrus és fenyőfák át nem adták helyüket a magasabb és egyenesebb tölgyeknek. Azután kiszálltunk a járműből, és megvetettük lábunkat a rothadó talajon. Ekkor sokkal erősebben, mint valaha, ismét megrohomozott minket a dögletes bűz. Szerencsére az állatok már teljesen kipusztultak a környékről, így csupán csak a bomlófélben lévő növények fanyar, átható szaga maradt, roppant kellemetlen és terhes eleve patanásig feszült idegeinknek, de még kibírható, és még meleg is volt ebben a halál járt a völgyben. Az évszak és a gyenge napfény ellenére egyáltalán nem volt hideg. A bomlás, a rothadás felül kerekedett a csípős szellőn, amely időnként végig a környező hegyek irányából. A fák mint holtam meredeztek, És nem csupán halottak voltak, mind el is rothadt. Terebélyes faágak hevertek a vizenyűs talajon, a kisebb gajak már mind oda lettek. De maguk a fák azért álva maradtak vastag és csupasz ágaik, akár a mennyekhez esdeklő karok, mind az ég felé nyúltak, mintha az erdő eme mártírjai még dermetten várnának valamire. A tömzsi törzseket férgek árasztották el és falták. Ez az erdő a halál, a rémálom és az üszkösödés szintere volt, amely sikítva köszöntötte a betolakodókat, akik a fényes fákjáik mögött zokogtak kínok közepette, a szentségtelen enyészet láttán. Csupán a fákjaink védtek meg bennünket a halál erőitől, amelyek teljesen megszállva tartották a lobogó tüzünk előtt elterülő erdőt. Mivel testünket képtelenek voltak leigázni, ezért az elménk felett akarták átvenni a hatalmat. A lidérc nyomás és a rothadás borzalmas képei túlultak hirtelen az elménkbe. Megint láttam, ahogy társam több mint fél évvel ezelőtt az ágyán feküdt, és láttam azt a hegyi falut, ahol egyetlen éjszaka alatt hatvan ember lelte halálát. Elhesegettük magunktól ezeket a gondolatokat, hiszen tudtuk, a végén az őrületbe kergetnének. Sietve rőzsét gyűjtöttünk, halott és elrohadt ágakat kaptunk fel, amelyek széttörtek is elporlattak az ujjaink közt. De végül a legszárazabb és kevésbé fonnyadt gajakból szép nagymágját állítottunk fel, amelyre egy teljes hordónyi kerozint locsoltunk. Amint lángra kapott a farakás és a lángok egyre magasabbra kaptak fel, kín, Bánat és tehetetlen dűsikolja szelte át a halálföldjét. A tűz árt nekik, mondtam. Ha ég a tűz, nem tudnak bántani minket. Az erdő leég, és azok mind elpusztulnak. De le fog égni az erdő? A napot már elhumályosították. Még a fákjaink is elhalványultak. Nézd, sokkal világosabbnak kellene lenniük. Felemészti egyáltalán a tűz az erdőt. Vizenyős és rohadt az egész. Nem kaplángra. Nézd, ki alszik a tűz. Kudarcot vallunk. Igen, kudarcot vallottunk. Kénytelenek voltunk ezt belátni, mert két további és sikertelen próbálkozás után nyilvánvalóvá vált, hogy tűzzel nem pusztíthatjuk el az erdőt. Szívünk eddig elszántsággal volt teli, de most félelem ostromolta. Hideg verejtékült ki beteges, reszketek testünkre, amint zörgő teherautónkkal a biztonságos zóna felé zögykölöttünk a sziklás úton. Mi alatt menekültünk, fákjaink lobogtak a szélben, és sötét füstjíkot hagytak maguk mögött. Megesküdtünk azonban, hogy vissza fogunk térni. Sok embert hozunk, és sok robbanószert. Megtaláljuk ennek a dolognak a szívét, és el fogjuk pusztítani és meg is próbáltuk, de megint kudarcot vallottunk. De nem volt több halott. Még a legcsökönyösebb hely is elhagyta a kórság sújtotta területeket, miután beköszöntött a tavasz, és fény a halálos sugár tényleges jelenlétére. Senki nem kítelkedett a halál néma megnyilatkozásában és a halott fákban, amelyeket az elragadott magával. Egy éjszaka alatt ötven, száz vagy kétszáz lábbal nőtt a sugara. Az egyik nap még friss, zöldellő és élettel teli fák, másnapra elsárgulás és kiszáradás. A halál sohasem hátrált meg. Éjszakánként terjedt tovább, nappal tartotta a hadiállást, éjszaka pedig tovább folytatódott a félelmetes masírozás. A szomszédos körzetek lakosain eluralkodott a pánik. Az újságok semmi másról nem írtak, csak kétségbeesett próbálkozásokról. Hosszasan cikkeztek az új módszerekről, részletekbe menően értekeztek a tudósok elméleteiről, amelyek segítségül lehetnek a harcban, de nem volt semmi remény. Ezt tudattuk is a rettegésben élő emberekkel, és elmondtuk nekik, hogy csak a mi tervünk vezethet győzelemre. Felvázoltuk előttük elgondolásunkat, és a segítségüket kértük. De nemet mondtak. A korság tovább terjed. Az erdőben kezdődött, de most már kijutott onnan. Mi értelme lenne enzek után felégetni az erdőt? Annak már vége. Jöjjenek velünk, amíg még lehet. Egyszer minket is elér a halál. Mondták. Senki nem volt, aki hallgatott volna ránk. Szóval éjszakra mentünk, ahol a halál halálfúvallata a távolság miatt még nem örülte fel a társadalmat. Az emberek ott ugyan kétségek közt hánykolódtak, de bíztak az orvosokban, a rendben, és fenntartották a gazdaság működését. Az ötletünkkel ott sem maradtunk nagy tetszést. Bízunk az orvosokban, tanácsolták nekünk. Így aztán senki nem tartott velünk. Fred, szóltam társamhoz. Még nincs veszve minden. Szerezzünk egy nagyobb teherautót. Ne is. Inkább egy traktort. Vigyünk még több kerozint és dinamitot. Még megállíthatjuk. Tudtuk, hogy ez az utolsó esélyünk. Ha ismét felsülünk, akkor valóban itt a végítélet. És tudtuk, hogy a halál minden egyes nap tovább terjed, ezért aztán gyorsan kell cselekednünk. A szükséges felszerelést a teherautónkon szállítottuk el, még több fákját és dinamitot, és nyolc hordó kerozint. Még két puskát is vittünk. Aztán mindent felpakoltunk egy rögtönzött pótkocsira, és útnak indultunk. Az erdőben sötétség uralkodott, noha még delelőre sem járt az idő, amikor megérkeztünk. Mintha csak éjfél lett volna. Fákjáink lobogó tüze mellett alig húsz lábnyira láttunk a makacs sűrűködben. A dermesztő feketeségen át, fülünket mély moraj ütötte meg, mintha ezernyi mézűm mögött volna körülöttünk. Hogy milyen ösvényen haladtunk, már nem tudom. Próbáltunk az ümmögés irányába tartani, azt remélve, hogy megtaláljuk ennek a pokoli dolognak a forrását. Utunk nem volt nehéz. A traktorunk csak haladt előre, szétszúzva maga előtt a vizenyős, rothadó fákat, amelyek elszórtan hevertek a talajon mögötte pedig a kialakított csapáson a megrakott pótkocsi zögykölődött. A halott sovány sebzett fák különös őrszemként álltak körül, törött gajjaikkal irányt mutatva. Minél előrébb haladtunk, a táj annyira kiesebbé vált. A póznaként álló csikorgó fatörzsek egyre enyészettebbeknek tűntek. A halászaga most nem emlékeztetett a bomlás visszataszító bűzére, hanem inkább a rothadás kevésbé kellemetlen, de ugyanakkor sokkal láthatóbb jellegét viselte. Magunkra hívtuk, és az előjött. A sötétségből bújt elő, és ette be magát az elménkbe. Hatás gyakorolt az agyunkra, de mi csak annyit éreztünk, hogy a szag körülöttünk többé már nem émeítő, hanem a legillatosabb kölni emlékeztet. Csak azt láttuk, hogy a gombaszerű fák le akarják nyűgözni látásunkat, mintha valami régóta elnyomott esztétikai kívánalmat próbálnának kielégíteni. Elménben egy tökéletes világképe ötlött fel. Nedves, poshat vegetációé és leveteresztett húsé, amely rothadó húsból táplálkozik. Az egész világot betöltötte ez a kép, amelytől önkívületi állapotban hangosan felordítottam. A félig önkéntelen felkiáltás során valami felvillant előttem, és már tudtam, hogy ezek a gondolatok nem az enyémek, hanem valahonnét kívülről plántálták belém. Egy hangos sikolja megragadtam a fákját, és belenyújtottam a karom az égő lángok közé. Előkaptam egy gyertyát a csomagból, és a társam képébe nyomtam. A megtisztító fájdalom végignyargalt vénáimon és az idegeimen, a fantáziakép elhalványult, a vágyódás elenyészett, ismét a maga mura voltam. Ha engedelmeskedtünk volna a hívásnak, már tovább gyalogoltunk volna a Sivító erdőbe. Mindazonáltal még mindig éreztük azt a csúf elmét, amely játszadozni próbál velünk, és rá akar venni minket arra, hogy kénye szerint cselekedjünk. Beleborzongtam a gondolatba, hogy azok a fantáziaképek egy féreg elméjéből származtak. Hirtelen, a morajláson és a folyamatosan járó motor zúgásán felül egy emberi hang is megütötte a fülünket. Leállítottam a járművet és üresbe raktam a sebváltót. Most már jobban hallottuk. Valaki egy ismerősnek tűnő, de teljesen eltorzított nyelven kántált. Élet? A halál földjén. Lehetetlenség. A kántálás ekkor elhalt, és az ümmög és a fák közt a kétszeresére erősödött. Valaki vagy valami egy szertartást végezhetett. Hegyeztem a fülemet, hogy jól halljam, ám kiderült, hogy ez szükségtelen. A kántálás tisztán és hangosan érkezett a beteges sötétség irányából. Hatalmas a mi úrunk, a féreg! Hatalmasabb a férgek, a mennyek és a föld minden királyánál. Istenek teremtetnek, az emberek terveznek és építenek, de a féreg elpusztítja kezük munkáját. Hatalmasak a tervezők és az építők, nagyszerű a munkájuk és a birtokuk, de végül csak egy apró földdarabka marad meg számukra örökül, és a féreg valójában még azt is elveszi tőlük. Ez a férgek háza. Otthonát senki el nem pusztíthatja. Mi, a védelmezői, teremtettük neki ezt az otthont. Mesterünk, térre ereszkedve ajánljuk fel neked a javakat. Néked adjuk az embert és a földjét. Néked adjuk a földi életet, hogy táplálékul szolgáljon. Néked adjuk magát a földet, hogy az otthonod lehessen. Magasságos, ó, nagy hatalmasság! Minden mennyegbéli és földi király fölött álló. Te vagy az urunk, te vagy a féreg, amit az idő is retteg. A félelemtől és az undortól émelyegve néztünk egymásra. Életre leltünk. Isten tudja mi félére, de emberi életre. És esküszöm, hogy ott, abban a pokoli erdőben, a halál bűzének, látványának és zajának a közepette, egymásra mosolyogtunk. Esélyt kaptunk a küzdésre, esélyt valami kézzel fogható elleni harcra. Beindítottam a motort, fokozatba tettem és gáztattam. Száz lábbal előrébb a fékbe tapostam, mert elértünk az imádkozókhoz. Fél százan lehettek. Gugoltak és térdepeltek, sőt, még dagonyáztak is a mocsokban és a rothadásban. És az a ricsaj, az az ordibálás, ami elhagyta a torkukat, miután lángoló fákjaink fénye visszacsillant világtalan bámész szemükből. Csupán egy eszelős volna képes felidézni és papírra vetni a gyűlölet és borzalom azon litániáját, amely átfutott az arcukon. A hangok közt akadt, ami emberire és ami állatira emlékeztetett, de a pokol semeik legmélyebb kényköves bugyrában sem hallható az az érdes, rekettes ordítás, amely elkinzott torkukból tört fel, amint megragadva a gyertyákat feléjük törtettünk. Néhány pillanatig csupán dacosan elálták az utunkat, de a kína világosságtól elszokott szemükben túlságosan letaglózta minnyájukat. Az iszonyat felhördülésével fordították el fejüket, és fogták menekülőre a dolgot. Végül körülnéztünk a mocsok és a fertő kellős közepén és ismét mosolyogtunk, mert megláttuk a bálványukat. Nem fából, kőből, vagy bármilyen más átlagos anyagból készült, ám bálvány nem volt több egy nagy sírrakásnál. Tömör, láb széles és fele annyi magas halom volt, amelyet rothadó csontok és faágak borítottak. Ez az ocsmány földhalom mozgott, remegett és zihált, mintha valami alantas életerő szállta volna meg. Aztán megláttuk a sírkőt, amint félig besüppett a mocsokba. Egy rothadó fejfa volt, ami ferdén állt ki egy sekély lyukból. Csupán ennyi volt rákarcolva. A férekháza. A férekháza. Egy sírdomb. A sötétség és a halál kultusza tehát arra törekedett, hogy az egész világot egyetlen nagy büdös és mocskos sírrá változtassa, és még azt is a sötétség leplével takarja le. Egy dühött ordítással rátapostam erre a földhalomra. A kérge annyira vékony volt, hogy beszakadt a lábam alatt, és majdnem egyenesen belezuhantam a gödörbe. Csupán egy hirtelen és erőszakos rántás akadályozott meg abban, hogy beleessem a férgek fortyogó közé. Fehér, Kavargó és fészkelődő testeket világított meg a vérvörös fénye légő fákjánk. Vonaglottak kínjukban, mert elviselhetetlen fájdalmat okozott számukra a megtisztító láng. Ez valóban a féregháza volt. Undarunkkal küszködve eszeveszett munkába kezdtünk. Az idegen erdő moraja immár üvöltésbe csapott át. Hátborzongató sikoljá, amely ott visszhangzott a fülünkben, és beette magát az agyunkba is. Még több fákját gyújtottunk meg, kezünket a lángokban füröztöttük, és miután visszavertük a rossz indulatú akaraterőt, leromboltuk a reszkető sírdombot formázó földkupacot. Odacipeltük az üzemanyag hordókat, egyiket a másik után, és ráöntöttük a kerozint a csúszó-mászó tömegre, amely már kezdett minden irányba szétszéledni, a dög vésze hullámzó tengere már a lábunkat nyaldosta. Aztán elfeledkezve a szerkezetről, amelyet saját biztonságunk érdekében hoztunk, feléjük hajtottam a gyújtóporos dobozt. néztem, ahogy teljesen eltűnik közöttük, majd odavetettem a fákját és elszaladtam. Árt! A traktor! A többi olajra szükségünk lesz, ha ki akarunk jutni innen! Futás közben hisztérikus nevetés tört rám. Száz jardnyira álltunk meg, hogy onnan figyeljük, mi történik. Az ötven láb magasra felcsapó lángok bevilágították az egész környéket, és meghátrálásra kényszerítették a vastag és természetes félhomályt, amely visszahúzódott a mögöttünk lévő mélységes sötétségbe. Az ismeretlen helyről érkező őrjöngő ordítás, és a hisztérikus, érthetetlen motyogás szinte szétszakította lelkünket a kétségbeesett rimánkodás közepette, oly kézzelfoghatóvá vált, hogy úgy érzékeltük, maga alá gyűri a testünket. Előre-hátra ráncigált minket a hajlongó fák, szentségtelen tánca közepette. A mocskos gödörből, amely felett a legfényesebb tűz lángolt, sűrű, sárga felleg szállt fel. Az erdőben tomboló, szénnésülés sikító hangját visszhangozta felénk a sötétség. A traktor is lángokban állt, az utolsó olajos hordókból csak úgy ömlött a láng. És akkor mély és átható ordítás hallatszott, a pépes talaj alattunk beleremegett és megrázkódott, a dübörgő tüzek egy ellenállhatatlan erő hatására egyszerre mind az ég felé törtek, és hosszú, Villódzó lángjaik nagy ívben hullottak vissza az agonizáló erdő talajára. A por. A férgek háza elpusztult, és ezzel egyidejűleg az üvöltözések is körülöttünk, egyszer csak elhaltak, és helyüket a mély, átható csend vette át. A fekete füstköd egy pillanatig fodrozódott, mint a sejemszövet, egyet még felén kapott, majd visszahúzódott a lepusztult fák közé és eltűnt a nap az égen. A nap minden nappali fényének pompájával tündökölt a fejünk felett, és szívünket is felmelegítette aranysárga sugaraival. Nézd, Art! suttogta társam. Ég az erdő! Most már semmi sem akadályozhatja meg. Minden el fog pusztulni. Igaza volt. Ezernyi apró tűz bújt elő és terjedt tova, Kicsi, tapogatózó lángjaikkal újabb teret hódítottak. A robbanásnak hála, a tűz gyökeret vert. Megfordultunk, és sietősen a forró délről fújó szellő irányába gyalogoltunk, magunk mögött hagytuk a tomboló tüzet, és elmentünk. Fél órával később álltunk csak meg, hogy visszanézzünk, miután két mérföldnyi elhalt erdőn és bűzlő sivárföldön haladtunk át. A tűz már az egész völgyben pusztított, és éjszak felé terjedt. A félszáz menekülőre gondoltam, akik szintén éjszak felé menekültek. Szegény ördögök. Szólaltam meg. Nem kétséges, mind halott már. Nem bírják sokáig elviselni a napfényt. Itt ér véget a történet, amely talán az emberiségre leselkedő eddigi legnagyobb veszedelemről szólt. A tudósok sokat vitatkoztak, de nem jutottak semmire. Igaz, sokáig még mi magunk sem találtunk erre kielégítő magyarázatot. Hiába valóan kutakodtunk, minden ismert okkult kéziratban magyarázatért. Végül egy régi magazinban találtunk rá véletlenül egy nyomra, azt a félig meddig elfelejtett vitánk emlékét hívva elő belőlünk, amelyről elbeszélésem elején említést tettem. Valami furcsa módon, ez a féregkultusz a halál imádatát tűzte ki célul, és főhadiszállását a völgyben állította fel. Szentélygyanánt egy nagy sírdombot építettek, majd pedig fanatikus és vallásos imádatuk erőteljes összpontosítása révén fizikai megtestesítésben részesítették képzeletük szüleményét. És ugyan miféle megnyilvánulás lenne még erőteljesebb a halál természetes velejárójánál? a halál férgeinél és a bomlás baktériumainál. Feladatukat talán az a tény könnyítette meg, hogy a halál már eleve létező és mindennapos dolog, és ezáltal nem is szükséges olyan mély összpontosítás az előidézéséhez. Bárhogy is legyen, már kezdettől fogva elég erősnek bizonyultak gondolathullámaik ahhoz, hogy hatást gyakoroljanak azon a területen, ahol legfőképp tevékenykedtek, ahogy egyre erősebbé és erősebbé lettek, ahogy elméjükkel egyre könnyebben voltak képesek összpontosítani, terjeszkedni kezdtek, és még magát a fényt is majdnem kiiktatták. Lehet, hogy még többen álltak be a szektába, és ezzel növelni tudták hatalmukat, mi alatt mi meg majdnem feladtuk. Az is lehetséges, hogy az általuk megmeghódított földekre őrző lelkeket állítottak, hogy ne kelljen további szellemi energiát fecsérelni a hódoltság fenntartására. Ez magyarázatot adhat arra, miért hallottuk azokat a fura hangokat szerte az erdőben, amelyek még azután sem csitultak, hogy maguk az okkultisták már meghaltak. A végső megsemmisülésüket illetőleg idéznék egy mondatot egy ősi kötetből, amelyben legelőször leltünk rá erre az elméletre. Ha ez igaz, akkor az egyetlen mód, hogy elpusztítsuk őket, ha többé már nem hiszünk bennük. Amikor legjobban imádott tárgyuk, az a sír összeroskat, a legfőbb kötelék, amely fenntartotta a -e hitet, széthullott. Amikor pedig mindőjüket felemésztette a tűz, a borzalom visszatérésének utolsó esélye is szerte foszlott. Ez a mi teóriánk. Mi ebben hiszünk. Fred és én azonban nem akarunk ezzel a tudomány elé állni. Csupán esélyt szeretnénk arra, hogy végre elfeledhessük ezt a űrzavaros időszakot, amely annyira felborzolta az életünket. Jutalom. Elegendő jóvátétel számunkra, hogy elpusztíthattuk azt a gyalázatos dolgot, amelyel felvettük a harcot. Megelégszünk mi ezzel, meg azzal az elismeréssel és vagyonnal, amelyel a világ el minket. Hálásak vagyunk érte, de ki nem lenne az. De tudjuk, hogy nem az éltetésben és nem az örömökben rejlik teljes gyógyulásunk. Nagy munka vár ránk, dolgoznunk kell azon, hogy felejtsünk, és ez nem megy szorgalmas erőfeszítés nélkül. Letepertük a földre a borzalmakat, és még ha nem is az elménkből, éber tudatunkból számüztük. Idővel talán. De mégsem tudunk feledni. Amikor ma reggel a mezőn sétáltam, az egyik barázdában egy vadállat tetemére bukkantam. Sovány, bomló testében életre kelt valami. Valami émeítő, a rothadás is az enyészet ismeretlen létformája.